Після падіння Дорошенка правобережжя перестало відігравати державотворчу роль, тож єдиним тереном для його амбіцій могла бути тільки лівобережна частина. Отже, людина з автономічними переконаннями, яка хотіла все-таки служити своєму народові, а не чужому, могла діяти тільки тут свого він досяг, і на Коломацькій раді 1687 року його обрано гетьманом. Ілько Борщак у статті Іван Мазепа «Людина і історичний діяч» Іван Мазепа, Київ, 1992 рік, сторінка 57. Роздумуючи над тим, як Мазепі вдалося стати гетьманом, Пише цілком резонно. Уже Коломацька рада перейшла так, що хоч не лишається сумніву, хто був її інспіратором і автором, доказів певних нема. Роля Голіцина та старшинився вся на долоні, але доведіть ролю Мазепи. Неможливо, але як там не було, Іван Мазепа став гетьманом, і хоч він ніби виступає супротивником Самойловича, до речі, свого благодійника, але переймає його політичну тактику і форми державотворення, а за свій гетьманський чин, як попередні гетьмани, мусить певною мірою поступитися правами і вольностями свого народу. Водночас він свою політику коригує, про що збереглися його промовості слова. Мої попередники надто дотримувалися старих традицій та звичаїв, або ж були нікчемними людьми, і їхнє правління дискредитувало їх навіть в очах самих же козаків. Гетьман повинен діяти так, щоб сприяти цілям та намірам царя і в той же час дбати, щоб не втратити довір'я підлеглих. Цього можна досягнути, якщо гетьман у найменших дрібничках підтримує козаків, а вони тоді вбачатимуть у ньому свого заступника і поборника своїх прав перед царем. У такий спосіб завойовується прихильність козацької черні, Гетьман знає всі сподівання і побоювання, симпатії і антипатії козаків, і вони не мають перед ним жодних таємниць. Іван Мазепа, Сторінка 73 Слова вельми цікаві і відбивають державницькі погляди Мазепи в ідеалі, тобто мають значення більш теоретичне, як практичне. І драма Мазепи це якнайкраще підтвердила, адже він не враховує при цьому агресивної акції царя, який прийшов на його землю не задля добра, а щоб ту землю поневолити і зажерти. Отже, Мазепа підписує Коломацькій статті, статус, за яким брав у своє управління цей гетьман. В основу клалися, як це було вже традиційно, статті Хмельницького 1654 року, очевидячки таки у сфальшованому варіанті. Форма залежності підданство, як і в Самойловича, беруться до уваги статті не лише Богдана Хмельницького, а й інших гетьманів, тобто з урахуванням тих, у Різань свободи України. Яких царський уряд уже досяг? Підданство зветься Вічним, тобто до смерті Гетьмана. Воєводи в Україні мали лишатися в Києві, Чернігові, Переяславі-Ніжені, Острі, але без права втручатися в українські військові права та справи Образи ж від служивих людей мали розбиратися спільно. По-давнішньому мали збиратися і побори, але тепер ці побори мали йти в царську казну, а звідти розподілятися, тобто топ козакам мала видаватися визначена платня, відтак і встановлено реєстрове число козаків – тридцять тисяч. Водночас обумовлювалося, щоб мужиків у реестров козаки не писати і не приймати. Источники малороссийской истории, собранные Бентыш-Каменским, Москва, 1858 год, часть 1, страница 305-319. Из маятки у епископских монастырских генеральної старшини і заслужених осіб побори не бралися. Встановлювався царський пріоритет у роздачі козацьких земель. йшлося також про закріплення прав заслужених осіб дворянської честі. Гетьмана військо обирає, але тільки при царській згоді. Так само і відставляє. Козаки просили дозволу на дипломатичні стосунки із сусідніми державами, в чому було їм, ясна річ, відмовлено, причина демагогічна. І це тому, що від того чиняться в малоросійських містах численні чвари. В землі України відступлені Польщі козакам вступати заборонено, з Кримом утримувався стан війни. Заборонялася з ним торгівля, а запорожцям було забороно з татарами миритися. Козаки просили захисту від злодіянь російського війська в Україні. Царський уряд ніби йшов тут козакам на зустріч, але згодом на цю обіцянку не зважав. Як і в Конотопських статтях узаконювалися доноси на гетьмана царю. Без відома царського уряду гетьмана звільнювати не можна було, зате вже й гетьман не міг без відома царського уряду змінювати свої старшини. Пункт цілком російський, який дозволяв проводити в Україні політику розділяй та владарюй, і вбивав клин між гетьманом та генеральною старшиною. Пізніше історія з Кочубеєм – яскравий тому приклад. Переносився з конотопських статей пункт про смертну кару тим, хто постав би проти російської залежності. Становлювався компанійський полк для поліцейських функцій і ставилися поза законом нереєстрові козаки і селян, будників, та винокурів. Закріплювалися станові права козацьких жінок та дітей. Козаки знову просили швидких посилок на ворога, коли б напав. В чому їм відмовлялися? Мала даватися тільки допомога від воєвод з українських міст. Логіка, очевидно, була така. Хай вас добре поколотять, а тоді вам допоможемо. Столиця і артилерія мали пробувати в Батурині. Але тут маємо новину. Вказано бути при гетьмані в Батурині для охорони цілості його московському стрілецькому полку. Це робилося, щоб гетьман був цілком залежний від Росії. Більше того, він ще мав той полк годувати. Гетьман і Самойлович опирався, щоб увести в Україну російські гроші, чехи. Мазепа зі старшиною на те погоджувався. Крім того, в статтях було записано, а коли б хто виявився супротивним до того, то чинити над тим смертну кару не більше і не менше. В тій таки статті 19 Уперше було заманіфестовано ідею поглинання українців-росіянами як етнічну окремішність. Ці слова варто зацитувати, бо вони промовості. Так само, щоб гетьман і старшина, служачи великим государем їхній царській і присвітлій величності, всілякими мірами і способами з'єднували Малоросійський народ з великоросійським народом і приводили до міцної згоди через шлюби та інші дії, щоб був під одною їхньої царської пресвітлої величності державою спільно, як однієї християнської віри, і щоб ніхто не подавав таких голосів, що малоросійський край – гетьманського рейменту, а відзивалися всі одноголосно, гетьман і старшина, народ малоросійський їхньої царської присвітлої величності держави разом з великоросійським народом, і щоб був вільний перехід жителям із малоросійських міст у міста великоросійські. Скажемо, до речі, що Кочубей у своєму доносі Засвитив, что Мазепа, целком цей пункт ігнорував статья 24 доносу. Источники маларсийской истории, собранные Бантиш Каминским, Москва, 1859 год, часть 2, страница 106. Коли за Ивана Самойловича ходили поголовские, про будівництво фортець навпроти Кодака на річках Самарі, Орелі, також у гирлі Берестової та Орчика, то в Коломацьких статтях це було вже записано як узаконення. Вважалося, що це робилося для захисту Великої та Малої Росії від находу Босурманської Кримської Сили. А насправді, Окрім того, вбивався клин між Україною та Запорожжем. Забиралася в царську казну половина пожитків Самойловича. А що в той час пожитки гетьмана складали державну козацьку казну, то сюди царський уряд засовував свою руку. Просили козаки про знищення в Україні оренди царі. Давали на це згоду. Коломацькі статті виразно показують, що козаки в петлю накинуту їм на шию намагалися всовувати руки, щоб її розширити. У деяких питаннях це їм вдасться, але назагал вони гублять частину своїх вольностей, а держава українська потрапляє у ще тіснішу залежність. Та вже не просто царів, а й Росії. Гетьмана, отже, оточують таким правним статусом і ставлять його в такі умови, що він мусить бути вірним підданим царської величності і не менше. Його охороняє російський полк, а фактично тримає під наглядом старшину відставляти він не має права. Україну вводять у спільну грошову систему, примушують зректися елементарного права деасиміляції, тобто етнічного самозбереження. Будь-яку справу Гетьман має погоджувати з Москвою, через що пізніше Мазепа пише царям, Найдокладніше звідомлення навіть про дрібні справи, просячи собі на те указу. Так Іванові Мазепі випало заплатити не тільки Василю Голіцину за те, що він став гетьманом із власного скарбу, заплатив він і скарбу загальнонаціонального, як платили перед тим Многорічний та Самойлович, тобто суверенітетом батьківщини, який все більше і більше урізувався. Але в козацької держави ще дещо залишилося. Своя територія із власним територіальним управлінням, своє військо, суд і власний, ще й досі зв'язаний з Європою, економічний простір, пізніше Російська імперія – заходами Петра І піде походом і проти тих вольностей, частково ще й за життя Мазепи. Зрештою, і повстання його було зумовлено саме таким наступом, котрий набрав безпрецедентних, нахабних і людожерних форм. Але про це мова буде далі. Іван Самайловиць залишив тільки позірну стабільність в Україні. Суперечності між різними суспільними станами були очевидні. Нереєстрове козацтво було в суперечності з реєстровим, через що в Коломацькій статті було внесено на цю тему окремий пункт. Проте козацтво входило в суперечність зі старшиною, а старшина із гетьманом, чим зрештою і користалися московські ідеологи для урізування українських свобод